Legyenek szívesek feliratkozni a kefejencsi Youtube csatornájára, vagy ne iratkozzanak fel a Kejfejencsi YouTube csatornájára, kövessék a kejfejencsi Facebook oldalát, de ha nincs kedvük követni a kejfejenci Facebook oldalát, akkor hagyják a pitlibe. Elérhetőségem döröpont egy régi meghívásnak tett eleget vagy tesz eleget Rákai Filip, akivel elvileg egy két részes beszélgetés készül, hogy elkerüljük azt, hogy egy kétórás beszélgetés legyen. Itt szegénynek hét óráig kell nagyjából ülnie, de maga a műsor, azt, vagy a beszélgetés, azt kétszer egy órás lesz, de én tervezek és aztán közösen végzünk. Tegeződtünk, eddig gondolom ez megmarad. Ez egy beszélgetés, amiben kölcsönös. Tehát én kérdezem, te válaszhoz, de ez egyáltalán nincs kizárva, hogy te kérdezel hát, és én válaszol, és uh, Természetesen nem muszáj mindenre válaszolni, mert nem válaszolsz, nem válaszolsz. Én megkérdezem, hogy miért, aztán megyünk tovább. A cél egy portré, hogy álljon el. Hogy 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 év múlva, ha kíváncsi valaki arra, hogy Rákai Filip 2024 áprilisában addig ki volt, mi volt, azt Többé-kevésbé megtudhassa, két óra egyébként nyilvánvalóan erre is kevés. Nem lesz foglalkozás hozzád írva, mert ha felsorolom az összeset, akkor kilóga képernyőből. Vérákai Filip leszel. Eddig? Eddig minden oké. Okay. 1972-ben született Miskolcon televíziós és médiaszakember, producer, influencer és üzletember felsőfokú tanulmányait az ELTE, BTK, esztétika szakán végezte. Ki volt a tanszékvezető akkor? Bacsó Béla. Bacsó Béla, aki meg. Így van. De hát ott komoly nagynevű kar volt. Tehát én esztétika szakon végeztetek. Ja, bocsáss meg, igen. Tehát Radnóti én, Sándor, én, almási tanár úr. Én, én, igen, én még az almási. Rény. Még van. Igen. Almási úr volt a, a konzulensem, a szakdolgozatomnál. Fodor Géza. Fodor Géza, így van. Balassa Péter. Balassa Péter, így van. György Péter. György Spiró Péter. György ő, ő akkor nem volt. Országos televíziós karrierjét 1992-ben a Magyar Televízióban kezdte, vagy kezdődött a 90-es évek közepén a Juventus rádioműsorvezető, majd 90-ben a Z+ zene csatornak és a Viva egyik alapítója 2002 áprilisában a Kossuth-téri Fidesz nagygyűlés házigazdájaként felvállalta a politikai értékrendjét. 2002-ben néhány társával együtt megalapította a Hírtévét 11-től 15-ig az MTV intendása és műsorokért felelőse vezérigazgató helyettes három évtizedes pályafutás alatt több száz kulturális magazin, történelmi tóksó és portré műsor házigazdája főszerkesztője és keretai producere volt. Ezek közül a legismertebb a Szabadságtér 89, illetve a Szabadságtér 50 című történelmi sorozat. Ugye ez korábban íródott, tehát ebben például most vagy szó. nem lesz benne. Több kulturális közélet és médiadég tulajdonosa a magyar érdemrend lovak birtokos, a 2021-ben tért vissza a közéleti véleményformáláshoz a megafon élém. Azóta filmproducerként is tevékenykedik, jól prosperáló saját tulajdonos, stratégiai, tanácsadó és ingatlan fejlesztő cégek tulajdonos a nős két gyermek édesapja. Többé-kevésből is Nagyjából igen. Mi mikor ismerkedtünk meg? Mert te az Ezt előbb hogy én hogy ismerkedtem meg a feleségeddel, aki állítólag a tanítványom volt. Bizony. Hát, igen. De ez sokan voltak tév... ezzel. Sokan, ne, ne, sokan ne, voltak ez a tényében, nem, ez nem az. De, de mi kettő hogy ismerkedtem Nem, nem sem. sem. De egyébként rémlik néhány pillanat. Én mindenféle médiakonferenciák, még a 90-es évek, talán második a felében. Igen, igen. Meg is hívtak egymást. Igen, így van. Ahogy engem is, és szerintem ott ismertük meg egymást. Aztán én egy jó ideig különböző rádióban rendszeres hallgatódtam, de mivel akkor már ismertük egymást, néha fölhívtál, a telefonon, és néha beszélgettünk adásban. Így, igen, de ez már 2000 után volt. Így van, igen. Aztán egyszer még egy pizzeriában is ültünk. És beszélgettünk, már nem, nem tudom, mit tettünk. Szóval mi, mi régóta ismerjük egymást. Tehát én, hogy mondjam, a média világában mozgó 92 óta, te még korábban. hogy Volt, volt sok metszés pont szerintem. Igen. Mindenki végigfut rajta, te is különböző helyeken említed a neved választását. Igen. A vicces, hogy, hogy ebből mostanában egy ilyen furcsa pórpallé alakult ki megint és szoktam mondani, és nem akarok ilyen ízetlen pajénokat elsütni, hogy, Óvatlan, hogy, én én csak, hogy én csak nevet változtattam, lehet, hogy jobban szeretnének, ha nemet változtattam volna. Tehát, most mindenki úgy csinál, mint hogy én vannék az egyetlen a, a magyar, nem tudom, közélet elmúlt száz éves történetében, aki újságíróként, vagy íróként, vagy íróként, vagy színészként, vagy zenészként. Azt írtad, illetve azt nyilatkoztad, nem voltam megbékélve ezzel a nézzel. Igen, a szegény néha édes és apámat hívták Rákai Kálmánnak, és mint első szülött, és aztán mint kiderült egyetlen gyerekként, vagy fiúgyerekként az volt a szokás, hogy, hogy akkor viszi tovább a, az örökös a, a nevet is, és hát én ezzel már olyan tizenévesen bajlódtam bevallom ezzel a névvel, valahogy olyan túl Komolynak, vagy, vagy ridegnek. Nem, nem is tudom, milyennek éreztem. Nyilván ebben benne volt egy ilyen kori felángulás, hogy csak azt nem, amit az apám választ, és akkor ez valahogy a névben is úgy, úgy megtestesült. És, és a Szexádi Városi Televízióban én még ifjabb Rákai Kálmán néven bontogattam a szárnyaimat 1991-ben, és amikor 92-ben jött egy ilyen műsorvelető kerestetik szerűség a magyar televízióban, fiataloknak szóló műsorokra kerestek embereket, és akkor én azon elindultam, és akkor mondták, hogy jó, hát akkor mondjam a nevemet. És akkor még nem volt mindenki, nem tudom, Jennifer, meg uh, Ronaldo, meg nem tudom, mi csoda, Alfonzó volt, meg Dolly, meg Flipper öccsi nagyjából ebben az időszakban. És akkor én azt gondoltam, hogy egy, egy rövidebb, ilyen több nagyon külföldies hangzású nével 92-t írunk, hát éppen a rendszerváltás után vagyunk, hogy majd talán több leszek a nézők számára. És akkor bemondtam ezt a Filipet. És az annyira, De ott... Hát, gondolkodtam rajta, szerintem nem tudom, nagyon sok időt nem, talán egy-két hétig. Ugye legutóbb azon orrógóztak, az Telex vagy 24.hu volt, De. hogy akkor egyébként hogyan lehetett nevet változtatni. Akkor még nem is változtattam meg, tehát a, a médiában, tehát én megnyertem ezt a bizonyos műsorvezető keresztetik versenyt Filip néven, ami egy egészen fura helyzet volt, mert közben én igen. Mert közben én Szexádon egy kisvárosban televízióztam, ahol egyik nap még azt látták, hogy az volt kírva a képen hogy Rákai kámán, majd egyszer csak két nap múlva megláttak a magyar televízióban, Filipp néven. Ifjabban De azt hiszem, hogy minden eltűnt, a Rákai is eltűnt akkor. Hát valószínűleg azt hitték, hogy, hogy megőrültem. Az hogy nem volt. A nevemben volt, de akkor még nem Rákai Filipként, hanem csak Filipként... Asztáltam, hát szegény édesapám tekintetét, ha most visszaidézném. Minek, mi, mi volt benne? Kicsit, vagy nagyon nem értette azt, hogy, hogy most ebből, ebből mi lesz ebből a gyerekből. Az én apám egy három diplomás nagyon racionális ember volt, közgazdász egyébként, és szegény, amikor tíz évvel ezelőtt meghalt, és számoltam föl a hagyatékát, ami nagyon nehéz dolog, minden ember életében sajnos eljön ez a, ez a pillanat. Találtam például olyan francia kockás füzeteket, hogy mondjuk 150 oldalon keresztül levezetett számítások. Azt ah, sem tudtam, hogy mit csetettem, utólag értettem meg, hogy amikor én matekból, hát nem voltam finom, szóval túl erős, és apám szemében mindig azt láttam, hogy hogy nem lehet ezt érteni. Tehát, hogy ő egy, egyfelől egy nagyon racionális ember volt, másfelől az a fajta műveltségű ember volt, aki mondjuk 16 7 éves korában megtanult a kívül fordításában a Hamletet, és ezt egész életében tudta, és Miskolcról, mert ő ott lakott, én is ott születtem, nem tudom, hányszor följárt a Madács legendás előadására, ahol Gábor Miklós volt Hamlet, és megnézte. Tehát egyfelől Arany János, Petőfi és a... És meg tudtad nagyarázni a, neki? Ahogy mérletem, Filip? Igen. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy talán meg. Hogy szólított? Hát azt hiszem kisfiamnak itt kezdve leginkább. Tehát volt benne annyi tisztelt, hogy úgy, az, hogy mondta, mindegy majd a gyerek, mi is voltunk fiatalok. Hát 22 volt, éves ő. voltam. 92-ben kerültem Pest, akkor pont 20. 20 előzőséget. Igen, Igen. Igen. Igen, akkor Szexádon hagytam az addig életemet, és Budapestet. Íresanyám? Éres Éresanyám egy Szexádi vállalatnál dolgozott valamilyen adminisztrátori munkakörben, de arra emlékszem belőle, szegényül sincs már, hogy hogy egyszerűen könyvtől könyvig, tehát a, az egész lakásunk az ilyen az, az könyvespolctól könyvespolcig, és azt láttam egész gyerekkorom, hogy mind a ketten állandóan olvastak. Neked van végre Nincs. Meg kellene? Nem, a halál jutott eszembe a szüleidről. Nincs, nincs, de ez, ez, nem, a, nem. ez az a téma, amivel én nagyon-nagyon tudok mit kezdeni. mi mivel? Hát a halál gondolatával. Hív, igen, igen. Miközben hívő ember vagyok, de ezt valahogy nem tudtam Ezért meg elrendezni magamra. Nem, talán a félelem nem, nem jó szó. Olyan nehéz azt megemészteni, hogy egyszer csak holnaptól valami nem úgy van, mint ahogy eddig gondoltuk. Azt mondod magadról, erről ebben az interjúban, ami előttem van, nem voltam egyszerű tinédzser ez a mai decensebb külső, meglehetősen lázadó fiatal embert akart. A szülein tudnának erről sokat mesélni. Persze az idő megszépíti az emlékeket. Milyen emlékeket kéne megszípíteni? Hát elég problémás gimnáziumi éveket éltem. Tehát mondhatni, hogy némi forradalmi hevillettel idegesítettem, idegesítettem a tanárokat. Én nem szexádra, hanem egy kis községbe, vagy nagy községbe, ma már talán város is, bátaszékre jártam gimnáziumba. És uh, ez 1986 és 90 között történt, amikor ma már tudom, hogy a rendszer már omladozott és bomlott, de ott elfelejtettek szólni ebben az iskolában, <gül> <gül> hogy, hogy itt már valami rendszer végúrái vannak, és hát az iskola vezetés és néhány tanár hát nagyon, nagyon komolyan vették a, a megvalósult szocializmus mindenféle értékeit, ami engem bevallom, hogy... Akkor még nem éreztem, vagy tudtam talán ennek annyira a mély, mélységeit, de, de azért az kellőképpen irritált, hogy mondjuk az orosz nyelvi laborban, én kis Moszkváról, meg Szentpéterváról Szent szólok, és Anzik szok. Között félszatatos hogy ez egy ilyen kicsit dafke volt. Kicsit tudatos is volt, meg Dafke is volt, és akkor elraptogattam a számomra a sarokba. Az iskolai osztályjal Erdélyben jártam, talán ez lehetett, azt mondja, hogy a 70-es éveknek a legelején, és mindenféle politikai tartalom nélkül a kezembe került ott, mármint történt, annak nem volt politikai élete, egy Sauseszkú féle brossúra. És azt ott elkezdtem hangosan olvasni, és heréztem rajta, mondván, hogy ez milyen baromság, és ebből kegyetlen botráj lett. De ha azt kérdezték volna akkor tőlem, hogy ennek volt te politikai tartalma vagy ma, akkor nyilván nem volt. Egész egyszerűen megütköztem a szövegen, ezért kérdeztem, hogy te a látványvilágon ütköztél -e meg? Hát, kicsit olyan fura volt az, a hogy, hogy túl a picit. A, a szüleim viszonylag ilyen csöndes ellenállással. Tehát uh, emlékszem, hogy mondjuk a 80-as évek, szerintem közepén lehettünk, amikor a kedvenc unok, a testvérem és a férje diszidáltak Bécsbe. Ausztriába pontosabban, akkor még nem tudták, hogy hol fognak kikötni. És a 80-as éveket írjuk, és egyszer csak hazaérek, és látom a szüleimán, hogy valami, valami nincs rendben, És... Uh, Hát ez a klasszikus, hogy lehalkított hangon leültünk abba, a szobában, ajtók, ablakok bezárva, ami mondom fura, mert a 80 as évek, és akkor elmondták, hogy, hogy hát, hogy mi történt, hogy, hogy ők nyugatra távoztak, és, hogy, és emlékszem a, a tekintetükre, hogy azt mondták, hogy erről az iskolában nem szabad beszélni, és ezt nem mondja még a legjobb barátomnak sem. És aztán amikor a rendszerváltás után értettem meg, hogy nagyjából mi, mi okozta ez, ez bennük, vagy hogy 56-tal kapcsolatban, hogy igazi történeteket mondjuk az apám nagyjából a, a 90-es évek elején besélt. 92-höz képest ugrunk 10 évet, könnyen lehetséges, hogy még visszamegyünk a korábbi időre, és azt mondod ebben az Interjúban aztán elkövetkezett 2002. április 13 ami életem egyik legmeghatározóbb napja volt és lesz is, a Kossuth tér felejthetetlen napja. Erről nagyon sokat beszéltél, én nem akarom azt, hogy itt ismétlésekbe bocsátkozzunk. Ha azt kérdezem, hogy addig és onnét, mi lett más, nem közvetlenül utána, és nem közvetlen előtte, hiszen a folyamatok nem úgy zajlanak, leszámítva, hogyha az ember elejti tojást, mert az effektíven más lesz utána. Mi változott benned, veled, akkor erre mi a válasz? Bennem semmi, mert a Feleségemmel mi 96-7-ben ismerkedtünk meg, 99-től voltunk házasok, és, és a mi életünket, minden napjainkat meghatározta gyakorlatilag az a, az a gondolkodás, vagy az a, az, az értékrend nagyon erősen, ami, ami ugye 98 és 2002 között a Fidesz kormányzása idején Cúcsosodott ki, ha úgy tetszik. Én közben ugyanúgy dolgoztam a kereskedelmi tévékben, rádióban, senki nem kérdezte, hogy én egyébként hogy gondolkodom, én nem mondtam. Tehát, hogy bennem nem okozott változást az, hogy 2002. április 13-án kiálltam a Kossuth téren, és kiálltam az akkori miniszterelnök Orbán Viktor politikája mellett. Ellenben, hát gyakorlatilag az egész szakmát mondhatom, hogy magamra haragítottam. Miről? Hát azzal, hogy kimerészeltem állni a jobb oldal mellett. Ugye akkor eleve a nagygyűlés, mint műfaj, az ismeretlen volt. Hát belegondolsz a rendszerváltoztatás környékén, vagy előtte egy-két évvel mondjuk a falu rombolás ellené, vagy a bős nagymarosi tüntetéseken, a köztársaság kikiáltása kor 90-ben voltak tömegek az utcákon, de ilyen elképesztő tömeg sose volt. Tehát a politikai nagygyűlés, mint műfaj, az, az eleve meghökkentő de a volt. Én vagy a 2 módja, 2. vagy valami más? A, szerintem az, alapvetően a tény. Hát a, Lehetett volna bárki más, az is ezt kapná. Hát, de mindenki kapta, aki kiállt a színpadon. Hát emlékszel, akkor jöttek ezek a nagyon ostoba mondatok, mondjuk Egelszegi Krisztináról, hogy most már csak egy fél ország egérkéje. Emlékszel, jöttek ezek Igen, a mondatok. Igen, ezt mindig el is mondod, de én most róla beszélek. Hát nézd, engem addig erről is szoktam beszélni, hogy tényleg a tenyerem vagy a tenyerén hordozott a szakma. Tehát minden médiadíjat minden évben megnyertem, stb. stb. Emlékszel. Én például ott is találkoztunk, nem egyszer volt fólió, médiadiak, emlékszel. De Igen, hogy te nyertél, Igen, de kétszer, vagy háromszor is, igen. Tehát, hogy engem ott a szakma mindig elismert, és onnantól kezdődik, kiálltam Orbán, mikor mellett. Oké, pont jó, hogy visszamegyünk. 2002. Te ugye mikor szavaztál először? Én 90-ben pont az első szabad választás. Semmi közöm nincs hozzá, bár egyszer az ehu elmondtam, mert a provokáltak, hogy kire szavaztam, ez pont egy választási műsor volt. És mindig ugyanarra a pártra, vagy más-más pártra. Tehát hány pártra szavaztál? Én egyre. És ha már visszamegyünk a gimnáziumba, ugye 90-ben érettségiztem, és 89. júniusában, nem tudom, hogy még iskola idő volt-e június 16-án, amikor ugye a nagyimra és Márti társai temetésén Orbán Viktor elmondta a beszédet, szerintem már nem volt iskola, de valahogy azon a nyáron egy ekkora narancsárga Fidesz jelvényt kaptam valakit. Meg nem mondom, hogy ez Jó, ez ezek egy ezeket. De igen, és azt én kitettem a táskámra, és úgy mentem 89. szeptemberében, és hogy ott volt egy Fidesz logo, ami miatt nem voltam nagyon népszerű a tanárok egy része, Körében, a és, és való és aztán... tartozásod, a szervezethez, ott lévő emberekhez, az egyébként hogy alakult ebben a 12 év? Hát ugye 90-ben szavaztam a Fideszre, semmi közöm nem volt semmiféle helyi politikához, szexádon, vagy hát most őszintén 20 évesen egyébként kit hát érdekel a... a pártpolitika, tehát hogy vannak emberek, engem, inkább azt mondja, engem nem érdekelt akkor és a pártpolitika, akkor sem nagyon de akkor már a magyar televízió környékén azért nehéz volt nem belefutni különböző pártpolitikai beszélgetésekbe, amiben nyilván én 20 éves gyerekként, mikor Vágó István beszélgetett, a nem tudom kivel az sds ről hát nyilván nem is néztem rájuk, mint hangyalkatedrálisra De most a formalizált kapcsolatról beszélek. Az Semmi, az. Nem, semmiféle kapcsolat nem volt. 98 és 2002 között annyi volt, hogy, hogy műsorvezetőként fölkértek nagy állami ünepségeteket. De ennek volt valami alapja? De miért történt ez? Azért ez ilyen ezt, ritkán ezt történik véletlenül. Nem, akkor én a Zenetévében voltam, egyrészt 90 évben alapítottuk ugye a Zenetévét, miatt jöttem haza részben Amerikából, tehát én ott nem Ahol. csak műsorváltó. Kimentem, hogy nyelvet tanulok, és aztán majd tévés vagy filmes iskolába megyek, és aztán hazajöttem pont, pont a Zenetévé miatt. 96-7, ilyesmi. És akkor felhívtam hogy néhány hónapig. Mm -hmm. És aztán fölhívtak, hogy egy amerikai cég, meg talán az HBO, hogy egy zenetévét tervezne, és hogy, hogy lennék-e az egyik alapító, nem műsorvezető, hanem hogy rakjuk össze, hogy mi ez. És Mit egy Izgalmas az feladat. Hát a bizonytalant, mert, mert, mert akkor még, még csak nyelvet tanultam, és azt terveztem, hogy valahogy majd munkából, vagy ebből abból, majd finanszírozom a tanulmányaimat. de erre nem került sor, mert, mert ez jó lehet, hogy tűnt, és hozajöttem. Igen. Igen, és akkor 97 nyarán okay. alapítottuk az a t Szóval. És, és ugye 97-től ment az zenetévé, az nagyon, nagyon hamar népszerűek lettünk, és akkor valahogy a, az akkori kormányzat körüli e, rendezvényszervező cégek megtaláltak, hogy De hogy nem vállalják a szimpátiádat. Nem, nem, nem, nem, nem. Szerintem azt nem ismerték, hanem ismert műsorvezetők. nem, is műsorvá... fi... nem ültettek le velem arról beszélgetni, hogy akkor hova szavazok, és akkor mennyire a más a műsorvetőt kerestek, és akkor először talán egy augusztus 20-ai ünnepségre, vagy október 23-ire, és akkor 98-99 szó szerint meg a, amikor jött a évezet forduló, akkor a nagy szilveszteri e, ilyen karavánok Tetszett? vonultak a városban, persze hát egyrészt szívesen álltam oda tehát egyrészt szívesen egyetértettem az akkori kormány politikájával, még ha ennek egy zene tévében nem is volt helye, se a műsorokban se sehol. Tehát én, én szívesen adtam az arcot. Alakultak-e formalizálódott, vagy formalizált kapcsolatok létrejöttek -e ebben az időben? Egyébként nem nagyon, de 2002-ben már igen. Tehát amikor 2002-ben felhívtak az első forduló után, érve nem is, A 2002-ben az első fordulót ugye elveszítette a Fidesz Igen. áprilisban. És ez volt egy vasárnapi nap. Hétfőn szórólapok mindenhol a városban, hogy kedden beszél a Tér. testnevelési egyetemen Orbán Viktor. És a a feleségemmel oda mentünk, ahol egyszer csak kovácsákos zenész barátunk, vagy énekes barátunkkal összetalálkoztunk, teljesen véletlenül. Neked alapvetően az ismerettséged a könnyű zenei életből volt egyébként? Hát, a munkádból adott. Hát igen, olyan. mert ifjúsági műsorokat csináltam főle, tehát hát igen, színészek is, de, de főleg zenészek. És, és akkor egyszer csak ott a szervezők kiszúrtak bennünket, és mondták, hogy akkor már által a villamos, meg minden megállt, annyira. annyi volt. a népszerűségnek akkor a saját szakmádban? Hát a fiatalok körében ismert voltam, nem hinném, hogy az idősebb emberek De nagyon, a nagyon tudták. Azt gondolom, hogy, hogy talán, talán szerettek. Én beszélgetés műsorokat, nem slágerlistákat csináltam, hanem, hanem mondhatnánk ilyen tóksókat zenészekkel, akiket nem mindig bántottak nagyon a gondolatok, tehát hogy azért hogy nem lehet mondani, hogy a 90-es években egy szellemi pársgőfürdő volt, mondjuk minden egy is beszélgetni, de például Kovács Ákosra nagyon jó volt beszélgetni. És akkor ott a TFN. És akkor a TFN kiszúltak a szervezők, mondták, hogy tudunk, egy jobb helyet, gyertek, üljetek le. És akkor ezt vittek át a tömegen, és akkor egyszer csak a Fidesz elnöksége mögött a második sorba ott ültünk a feleségemmel meg Kovács Ákosra, amit amit a tévé. És innentől kezdve hát elindult egy búgólyó, és aztán pár nap múlva felhívtak telefonon azok, akikkel egyébként rendezvényszervezés kapcsán dolgoztam, hogy a kossuth a a ülése vagy házigazdai posztját elvállalnom, és mondtam, hogy igen. Inkább hiú, inkább exhibicionista, se nem híjú, se nem exzibicionista. Vagyok. Ez változott az elmúlt évtizedekben, tehát nyilván... Most husz, az vajon 2002-ben. 2002-ben, hát persze, hát uh, nyilván egy exhibicionista ember voltam akkor, hát fiatalemberként, ki nem az, aki erre a szakmára adja a fejét, az baj lenne, ha, ha valaki nem lenne az. Ma már inkább meglennék az... Ahogy, Egyébként azon a területen, ahol te sikereket vagy értél el, ott neked a vagy szó a szóátvitértelmében volt mentorod, vagy Rákai Filip magától lett Rákai Filip. Nem, voltak, voltak mentoraim, ha szakmai mentorokra gondolsz, ugye 92-től, amikor Pesten, vagy Pestre kerültem, és a Magyar Televízióban különböző fűsági műsorokat vezettem, én közben elkezdtem dolgozni háttéremberként, ha úgy tetszik, nagy só vetélkedőkben, akkor indult a szerencsekerék, meg hát nem hogy. az meg Fiderikusó, meg nem tudom, mindenféle. Ott is? Mindenhol. Tehát a Rózsagyögyöktől, Vágó Istvánig, Friderikus Sándortól, nem tudom, Klauszmann Viktorig. Tehát Igen, ezt van nehezen tudják elképzelni az emberek. Igen. Ugye a rádióban is így volt, hogy az ember annyi ajtón benyitott, annyi szerkesztőséget Persze. talált, és Ez hogyha azért. kellőképpen szerény volt, ráadásul utólag kiderült, hogy tehetség is van benne, akkor ott meg tudott ragadni, és gyakorlatilag az energiájának a felső vagy alsó határa szabta meg azt, hogy Ez meg a lelkesedése megy. Én, én nem szégyen, és függetlenül attól, hogy, hogy Vágó Istvánnal az élete utolsó évtizedeiben pont homlok egyenes más gondoltunk a világról. Én tőle szakmailag egészen elképesztően sokat tanultam, és húsz évesen nézni őt, ahogy dolgozott, meg együtt forgatni vele napi 8-10 órákat, az nekem egy nagyon komoly volt. Majd nem ugrunk 20 évet, sőt, 22-t, de ott vagyunk 2002-ben. Azt mondod, amikor lejöttem a kossuth színpadról, azt mondtam, hogyha soha az életben nem állható kamera, illetőleg emberek elé, mert nem lesz rá szükség, nem lesz rá lehetőség, bocsánat, hát engem az sem érdekel. És eszembe jutott hogy ez egy tökéletes párhuzam, vagy tökéletlen. Ettől tekintsünk el, ami az ember fejében asszociációként összeáll, az párhuzam lehet. Amit nagy Ervi mondott, aki azt mondta ugye a névszavának, hogyha mostantól kezdve ő átmenetleg vagy tartósan mer színésznek lenni, akkor ő egyébként azt se bánja. Sok hasonlóság nincs közöttetek. Ebben akár van is, és szerintem nem is szégyelni való. Az ott akkor. Hogyan tudod ilyen központi jelentőségű lenni? Különös tekintettel arra, hogy ez a nyilatkozat jóval később született, magyarul ennek a hatása addig is eltartott, sőt, ahogy tapasztalom, máig eltart, sőt, ki tudja meddig, nagy valószínűséggel életed végéig. De most tételezzük fel, hogy bekövetkezik az, amit mondasz, hogy soha az életben nem állhatsz, dörödöm, dörödöm, dörödöm, akkor még nem vagy üzletember. Mit tudod az, hogy ez Ilyen mértékű tudat lenni. Életem, életem egyik legnagyobb élménye volt a Kosutéri nagygyűlés. Előtted van, vizuálisan? Minden pillanata. De csak azért kérdezem, mert gyakran beszélek sportolókkal, most egy olimpiai sorozat részérként, és van olyan sportoló, legutóbb egy vízilabdázó mesélte, hogy ő a vízilabdázóból semmire nem emlékszik, ez Garda Krisztina volt emlékezetem szerint, és utólag, amikor megnézi videóról, akkor látja, hogy mi történt, mert hogy olyan mértékben foglalkoztatja a mérkőzés, hogy neki képi emlékje arról semmi nem marad. Nekem minden pillanata megvan, vagy a az gondolom, hogy minden pillanata megvan, és egy, egy egészen elképesztő eufó, eufória lenkte be azt a napot. És, és tényleg úgy Mikor voltam az vele. Mikor a napnak? Hát valahogy, utána korai délután kezdődt a nagyülés, estig tartott. Én utána életemben először találkoztam Orbán Viktorra, bementem a dolgozószobájába, megismerkedtünk, váltottunk pár perces beszélgetés volt köztünk, és, és aztán valamikor majdnem sötétedés előtt elindultam haza a feleségemmel a kosúttéről. Életem egyik legszebb napja volt, tehát nem véletlenül mondtam ezt akkor, és úgy is éreztem, és a mai napig úgy érzem, hogy semmiért nem adnám, függetlenül attól, hogy, hogy, hogy az én életem egy másik dobozba, vagy másik egy folyamat került. ott kezdődött, vagy a folyamat nem ott kezdődött? Nem mondhatjuk, hogy ott kezdődött. Tudom, a közéleti, hogy, hogy politikailag nem árulsz egyikényen Nagy Ervinnel, de ha innen nézzük, szóval. akkor megérted, amit mond? Hát persze, hogy megértem. Abszolút megértem, mert, mert ő is átélt egy euforikus pillanatot. És uh, én is akkor 2002-ben hittem valamiben, és nem felejtsük el, hogy uh, ha ma már egészen mást jelent egy nagy gyűlés, mint akkor jelentett. Akkor ennek nem volt semmiféle hagyománya. Tehát az, hogy négy év kormányzás után egy polgári, jobboldali, nemzetérzelmű, ahogy szoktam mondani, megfelelő rész aláhúzandó <gül> közönség, összetalálkozott a nemzet főterén, és lélekben is ott volt nagyon sok ember, és azt gondolták az emberek, hogy, hogy nincsenek egyedül, és volt egy, egyfajta rácsodálkozás arra, hogy sokan vannak, akik szeretnék, hogy az Orbán kormány maradjon, az, az akkor egy, egy egészen újszerű Természetesen hangulat és üzenetelbér. Akkor voltál 30 éves, most már persze, nem vagy 30 éves, persze. ennek is van jelentősége. Sok mindent kaptam a tevékenységem okán az élettől jót és rosszat. és csak és kizárólag azért mondom, mert szerintem eddig dicséretes módon rád voltam figyelemmel és magamról keveset beszéltem, és ebben nem lesz változás. Ugyanakkor a 2002 áprilisi megnyilvánulás kapcsán az is mindig elhangzik a részedről, hogy hogyan fogyott el körülötted a levegő, és hogy a fenyegetések azóta is tartanak. Ebben időnként van egy ilyen dodonai homály. Egyik igen népszerű, ma is jól ismert akkor, egy műsorvezető társa összeívta a tévévezetőségét, melyiket a sok közül? Ha ez meg a tévé volt fellázítva ellenem szinte a teljes tábor számon kérve a vezérigazatot, hogy miért nem rúgnak ki azonnal, mert állítólag őt is nácizzák miattam. Ki volt ez? A Liló. Ennyire ismerjük egymást. Ott, akkor vagy később? próbáltad -e ezt tisztázni bele? Nem. Nem volt, nem volt értelme. Tehát a, a Zenetévéből, ha őszinte akarok lenni nekem, akkor már Bőven kilógott a szekerem rúdja, ha úgy tetszik. Nem magam miatt, mert, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy ez, ez nekem már. De az emberi kapcsolataink. Kapcsolata, az de emberi kapcsolataink. Egyébként ő, ő kimondottan jóban voltam az említett műsorvezetővel, meg a többiekkel is, meg az egész tábbal. De volt ott 2002-ben egy olyan felfokozott hangulat, talán először ennyire élesen a rendszerváltoztatás óta. Emlékszel, akkor tűztek a Fidesz szavazókokárdát ja, a nem galériukra, léteznek. és akkor elindult ez, hogy akkor ki kire szavaz, és kire nem. És, és még egy zenetévés közegben, ahol a politika egyébként nem volt jelen a mindennapokban, ott is elkezdett elég, elég mély árkokatásni ez az emberek közé. És, és hát a nagy nagygyűlés után valóban volt egy, volt egy ilyen általuk összehívott Ilyen értekezlet, ahová behívták a vezetőséget, és hát ott, ott elég uh, méltatlan és furcsa mondatok jöttek. Én mosolyogtam akkor már ezen. Ja, azt hozzáteszem, hogy mire ez elkövetkezett, addigra a magyar tévében volt egy műsorom, azt gyakorlatilag hétfőn megszüntették, vagy kirúgtak belőle, nem tudom, mi a, mi a jó szó. Ez egy, ez egy ilyen szórakoztató moziról, filmekről szóló Milyen magazin volt. Hát ezt velem nem közölték, csak a producere. Aztán egy külsős produkció volt, másnap fölhívott, hogy felmondták a, a szerződéseit, nyilván... Mennyire van, értek téged ezek az események meglepett is szerűen. Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy meglepődtem. Azon sokkal inkább meglepődtem az ilyen, ilyen támadásokon, hogy... Ö, még, nem volt hasonlóban részed? Nem. Ezzel nem, együtt nem, nem. gondoltál arra, hogy retorzió követheti a 2002-es fellépésedet. János, szinte az első pontban. ilyen élményeim nekem azokat totális döbbenet erejével hatottak, utólag megértettem, de akkor teljesen meglepődtem. De János, hát pontosan tudod, hogy 2002-ben a Fidesznek nem volt médiája. És a magyar médiavilág irányítói, azok nem a Fidesz-szel egyet, és akkor most nagyon finoman fogalmazok. Tehát én pontosan tudtam azt, hogy, hogy, hogy ez nem maradt következmények nélkül. De fű nem termed neked ott akkor? Semmi. Hát fölhívtak telefonon, médiában dolgozó fontos emberek, és neveket nem fogok mondani, akik azt mondták, hogy amíg ők pozícióban lesznek, én portás sem leszek. És akkor ebben a hangulatban nyilván, amikor a napi kollégák a zenetévénél is, vagy jó részük kvázi ellenem fordul, az, az nyilván nem maga az interjú a 2020-as években készül, a fejléc lemaradt 2000, 2021. Azt mondod, hogy ma is megkaptam már a menetrendszerű halálos fenyegetéset, mert is az sem ritka, hogy az utcán felém köpnek, nemrég a belvárosban egy őklétrázó férfi indult el az irányba, ordítva, akit végül az utcán sétálók állítottak le, és rendszeresen visszatérő mondatod az, hogy nem szívesen sétálsz a belvárosban. Ilyenkor meg kérdezni, hogy nem akarod-e fel, nem akarsz-e felhagyni, de én nem ezt kérdezem. Volt egy periódus az életemben, időnként még most is megtörténik, de ez most sokkal ritkábban, amikor velem is megtörtént mindez, és én megpróbáltam, <gül> lehetőteljesen hülye voltam, Uh, egyszer a Gaudi Nagy Tamással sétáltam a belvárosban, már nem tudom minek okán, és lezsidóztak, és ott a Gaudi Nagy Tamás jelenlétében próbáltam szót érteni valakivel. Uh, ezügyben meglehetősen furcsa szituációkba keverettem, de oda nem, odáig nem jutottam el, hogy emiatt nem menjek ki az utcára. Hát nézd, ha már 2002-t említed, az első ilyen durva pillanat, az 2002-ben a Kossuthéri nagygyűlés után nem sokkal, talán néhány hónappal történt, a második kerületben laktunk, kiszálltunk a feleségemmel az autóból, aki épp állapotos volt a lányunkkal, és amíg odaértünk a, a ház bejáratáig, vagy a lakás bejáratáig, át az úton, és egyszer csak megindult egy addig parkoló autó és úgy kellett félre rántanom gyakorlatilag a feleségemet, meg magamat is fére ugranunk gyakorlatilag, és a, a ablak lehúzva is ordítottak, hogy rohat Fideszes nácik 2002 tudom, előtt soha nem tapasztaltál hasonlót. Nem. nem. 2002 nem. óta pedig pervalensen. Igen, és ennek mindenféle hullám hegyei, völgyei vannak, hát a 22-es választások előtt volt a legdurvább a helyzet, tehát ott, ott való igaz, amit elmondtam, szintén valahol, hogy őrökáltak a háznámet, olyan jelzések érkeztek amit, amit már... Szerzőtettél? Igen, de, de voltak ennek egyéb egy, egy hivatalos uh, nyomai is, mert kénytán voltam kénytelen voltam különböző nem csak Facebook profilok, hanem egyéb fegyem, fe, fenyegetések miatt is segítséget kérni, igen. Lesz még erről szó, szó emlékeztes rá, vagy én majd emlékeztetlek rá, hogy egy másik fejezetben ez elő fog kerülni. Uh, itt az is szerepel, hogy ki kellett menekítenem egy budai iskolából a gyerekeimet, ahol haladóék, ez a haladóék. Haladár haladár, haladár, haladár. Itt még haladóék szokta. van, itt Igen. még haladóék <gül> van, a mandinány, általában haladár, de itt Igen. haladóék csúcs toleráns csemetei durván kiközösítették, és olykor, hogy le is nácizták őket piatta, miközben a tanárok egy része boldogan asszisztált mindehez. Így tartan. Minden szó igaz. A 22-es választási kampánykról időszak nem volt egy galop, a Családomnak drága arat fizettünk érte. Igen. 2024 Tarzoltán református lelkész volt, zsinati tanácsos elsőként nyilatkozott a népszavának arról, hogy elbocsájtották állami munkahelyéről az első azt követő munkanapon, hogy beszédet mondott magyar Péter tüntetésén. Tarzoltán ezt követően interjút is adott nekünk, ahol többi között elmondta, a református egyház érdekében és védelmében az egyházért aggódva szólalt fel több százezer ember előtt. Hozzátette, ennek a megszólalásnak erős közel lehetett ahhoz, hogy hétfőn elbocsájtották az állásából, ma szerdán beszélgetünk és ez tegnap előtt volt. Ma a tizedike van, a beszélgetésünk három héten belül kerül, sztri, de három héten belül streaming de mint azt mondtam, hogy egy időtálló portrét szeretnék festeni, ez a három hét csak nem tud olyasmit hozni, ami alapvetően hmm. megváltoztatná ennek az interjúnak az állását. Tehát ez kilencedikén E, azt mondja, hogy hétfőn történt, ma a tizedike van, akkor nyolcadikán történt, hétfőn elbocsátották az állásában, egy minisztériumi háttérizméről van szó, ahol digitalizációval foglalkozott. Most azok után, amit elmeséltem, hogy mondjam, mondjam azt, hogy üdva klubban, tehát, hogy... De jól van ez így, hiszen te nagyon jól tudod, illetőleg... Nyilvánvalóan tudod, hiszen elmondtam a mikettünk, is beszélgetésekben is benne volt, hogy volt olyan periódus az életemben, amikor az én agyamat is elöntötte a vér, vagy indulatosabb voltam a keletén, és akkor nagyon enyhén fogalmaztam és aztán, hogy mikortól ezt nem tudom megmondani, és most árok és Az Nem volt árokásás, és amit később folytattam, az nem volt árokbetemetés, mert ezek ilyen nagyon eufémisztikus kifejezések. Rájöttem arra, hogy én ezt nem cselekedtem jól, vagy kifejezetten rosszul tettem, azt nem tudom, de nem tettem jól, és próbáltam. Egy egészen más irányt vettem pont most, vagy az elmúlt időben, az elmúlt években, amikor egyébként a legkevésbé van ennek keletje, amikor azt mondod, hogy üdva klubban. Jól van ez így? Nézd, ha ugyanezt megtenné, bocsánat, hogy jövök Tar? Tar -Zoltán. Zoltán. Ha ugyanezt megtenné, mondjuk tarzoltán egy multinál dolgozva, mondjuk dolgozik a coca cola mm? fizetést kapott, mm? és kiállna egy tüntetésre, ahol a Pepsi-Cola a azért fizetné a felszólalókat vagy nem fizetné, csak meghívnám őket, hogy a színpadról mindenfélét, tücsköd bogarat kiabáljanak a coca akkor valószínűleg a másnap a bejáratig jutna el, és az összecsomagolt hol miatt átadná neki a biztonságjára. Hát, hát, hát egy, egy, egy klubban vagytok? Hát nem vagyunk. Tehát Mert ugye egy klubban már vagy rossz, rossz a Nagy fordítás, Ervinnel, egy, hát egy, egy virtuális össz, klubban. Áttételesen mondom, hogy, hogy nekem arról, hogy hogy, hogy kirúgnak valahonnan egy politikai sztétment miatt, tehát arról nekem nehéz azért magyarázni, tehát nem, nem fogok ezért könnycseppeket hullajtani. Miközben szerintem a két dolog nagyon nehezen összehasonlítható, de a beszélgetésük napján született kommentár a Tamás részéről is, a két nagyon közel álló valami ki volt még, amikor a sajtósztályt vezette a külügyminisztériumban, most már, mint kommunikációs főnök, azt mondta, idézhetem? Persze. Olvastad? Nem olvastam elmúlt hetekben, főleg a Egyebek közt az alábbiakat mondta, miért kellene a kormánynak egy olyan emberben megbíznia, aki meg akarja buktatni? Ez egy, ez egy valós, valós mondat. mondat. Mennyire elválható egy, egy kormányhivatalban a szakmai hozzáértésen túl a pártloyalitás. Hogy... Minden napokban szerintem nem az. Csak az, hogy, hogy valaki egy kormányhivatalban dolgozik, teszi a dolgát nap, nap legjobb tudása szerint, és egyébként négy évente mondjuk nem az adott kormányra szavaz, az szerintem hogy mondjam, belefér. De, de kiállni egy ellenzéki tüntetése és ott a kormány ellen szólnokolni, az szerintem egy más kategória. Tehát ott szintet lép bizonyos, bizonyos szempontból az ember, közszereplővé válik, ha úgy tetszik, akár akarja, akár nem, és innentől kezdve ennek lehetnek ilyen ódium ódiumai. Az összes részkörülményt nem ismerjük, úgyhogy ezzel kapcsolatban ennél sokkal többet nem tudok, de még visszatérünk rá, nem a konkrét esetre egyébként... 2002 nyarán fölhívtak Borokai Gábor vezetésével egy új televízió előkészítésén dolgoztatok és akkor megszületett talán decemberre a Hírtv TV. Igen, hetem, vagy nyolcan ültünk egy asztalnál, igen, 2002 nyarán. Ugye nem volt a Fidesznek semmi médiája, talán volt Magyar Nemzet, meg nem tudom én egy-két nyomtatott kisebb újság, de, de nem volt se rádió, se televízió, amelyik, amelyik ezt az értékvilágot képviselte volna, és akkor jobb oldali üzletemberek úgy döntöttek, hogy, hogy áldoznak ezért pénzt, és engem is meghívtak az alapító Öhm... Um. Utána néztem, mert elfelejtettem, te emlékszel arra, hogy mikor volt a g -nap? Nem. 2010. 5 február 6-a. Um, más irányba indultál te 2015 február 6-át követően, mint borokaigábor Gábor? Hát én akkor már rég nem, nem dolgoztam a hirtében. Félrejtés, nem, most nem. Ja, ja, ja. Mert borokaigábor Gábor milyen irányba indult a g -nap után? Ezt most Hát ugye heti válasz? Ja. Simicska. Hát nézd. Nem látod, milyen érdekes, én Nem emlékszel. nem, a, nem, a, nem, a, nem a, emlékszem. Nem, nem emlékszem. Azok az emberek. Az én életemben az nem volt egy fontos nap a génap. Nem, ne, nem is a génapra gondolok, hanem azok az emberek, mondjuk a borukai. A borukai elveszett a homályban 2002 után. Vagy ki tudja hány után. Hát ugye a Gábor, ami mi a Hír TV indulásakor meg együtt dolgoztunk, ugye a Simicska nem volt ott a Hír tévé indulásakor. Igen, tudom, nem is róla van szó. Értem, csak... Csak azt mondom, csak hogy onnantól az emel... kezdve a körforgalomból másfelé csekkoltatok ki. Én maradtam ott, voltam, és egy csomó ember meg finom hangolva, vagy kevésbé finom hangolva, oda állt valami mellé, vagy, vagy egyszerűen kiszállt ebből az egészből. Én, én nem változtam ilyen értelemben semmit. Tehát én nem, nem tartoztam soha csalódott fideszesek közé, akkor sem, amikor, amikor mondjuk a, a hír elköszöntem, és ez nem volt egy nagyon baráti elköszönés. Akkor. Ez mikor volt? Ez 2010, a, amikor az Orbán kormány kétharmaddal először nyert. És miért volt egy, Volt egy kellemetlen férjéltésünk akkor a hír akkori vezetésével, ami, ami miatt én nem, nem akartam... De miről szólt ez a kellemetlen Ez Arról szólt, emlékeim szerint, ez érdekes, hogy kérdezed, mert ez teljesen ki, kiment a fejembe, vagy nem, nem is gondolkodtam ezen az elmúlt években, hogy a 2010-es kormányváltás előtt hónapokkal Például Navracsics Tibornak, vagy számtalan későbbi minisztert mondhatom, vagy a kampányában segítettünk, vagy, vagy például úgynevezett ilyen árnyékminisztériumok álltak már föl hónapokkal a 2010-es választások előtt, most értsük jól, és, és az ottani az ottani kollégáknak például a kommunikációs képzésében segítettünk, és amikor eljött a 2010-es kormányváltás, és például Navracsics Tibor ugye miniszter lett, akkor arra kértek, hogy a, a leendő kormány mit mi tréningezzük. És mi ezt teljesen grátis, baráti alapon, hetekig csináltuk is, és aztán eljött ez a bizonyos Ki első... Volt akkor Nagyonna volt a kormány szóvívő, uh -huh. és és eljött az első bemutatkozó a sajtótájékoztató, amit Navracsis Tibor tartott bemutatta Nagy Annát, és én magam is beültem ebbe a terembe, valahol hátra, és, és megnéztem, hogy hogy, hogy, hogy hogy sikerül az első bemutatkozása Annának. És a sajtó kérdeztetett, és nem felejtem el, hogy csuha Ildikó felemet a kezét, azt hiszem, akkor a Népszabadságnál dolgozott, Igen. És, és azt mondta, hogy hogy azt szeretnék kérdezni, hogy látja, hogy itt van a teremben Rákai Filipőn milyen kormányzati pozíciót uh, fog kapni. Sokan a is mondta, hogy ő nem tud ilyesmiről, csak itt van. És hát persze másnap megjelent a népszava, hogy Rákai Filipnek is valószínűleg... Népszab. Lá... Bocsánat, népszabadság, hogy Rákai Filipnek is valószínűleg valószínű, kormányzati pozíciója lesz. És akkor fölhívtak a hírtévé vezetői, hogy... Uh, ennek semmi, semmi relevanciája nem volt. Hát ez az És az ez is hangzott nap. Igen, így van. És akkor főképzett a Hiltébi vezető, hogy akkor én most adjak ki egy közleményt arról, hogy elhatárolódom attól, hogy én az új Orbán kormányban bármiféle pozíciót vállalnék. És én azt mondtam a Hiltébi vezetőjének, hogy nyolc év külkemény ellenzéki munkáját végigjártuk az országot, kisgyűlés, nagygyűlés, polgári körök, tartottuk az emberekben a lelket, tényleg nem a gyerekeim születésénél épp, hogy ott voltam, de előtte, utána a vidékjárás, országjárás, stb. Mondtam nekik, hogy nincs az a szövegösszefüggés. Amiben én azt leírom, hogy elhatárolódnék bármiben ettől a kormánytól nyolc év munka után. És akkor azt mondták, hogy jó, de adjak ki egy közleményt, és mondtam, hogy nem adok ki. És akkor pár óra múlva felhívtak, hogy látják, nem adtam ki a közleményt. Mondtam, hogy nem, de még várhatunk napokat, nem fogok. <gül> és akkor mondták, hogy jó, akkor jöjjek be másnap dél. De... Miért kellett volna kérdezni? És akkor a közleményt. Nem tudom, valamitől akkor a htv akkori vezetései vezetése így próbálta a függetlenségét, de nem de fogalmam nincs. És akkor bementem másnap reggel. Ott, ott egy ilyen jogi kivégző osztag, mindenféle papírokkal, hogy akkor melyiket választom, és akkor, és akkor közös megegyezéssel én, mint alapító 2010-ben, miután az az eufória lenget körbe mindent, hogy a Fidesz végre nyert, én felálltam a hír úgyhogy de, de én ettől se lettem, hogy olyan kiábrándult, nem szóltam el sehova panaszkodni, nem, nem kezdtem el a... Tehát nem, nem lettem ilyen Fidesz árva, nyilván sokan a helyemben biztos lettek volna. Én pántam tovább, és csináltam a dolgomat. Azokról az évekről, amelyekről, az előbb azt mondtad, hogy fölben a gyerek születéséről is lemaradtál, arról mit érdemes úgy tudni, amit korábban nem mondtál? Szintén egy olyan időszaka az életemnek, ha már a kosútéről azt mondtam, hogy életem egyik élménye, az a nyolc év is életem egyik egyik legnagyobb élménye. Politikai értelemben 22, is. 2002-2010. 2010 igen. Ugyanis az akkori jobb oldal, ugye ellenzékbe kényszerült, és nem a sebeit, sebeinket nyalogattuk éveken keresztül, meg megpróbáltunk mindenféle hát ilyen kétes politikai akciókkal bizonygatni. hogy minden elfelejtem, és ez fontos, te sose be a fidesz? Nem, nem, nem, nem. Ez nem merült föl. Se bennem, se senki nem kért. Korábban más párt? Nem, nem, nem. nem. Nehéz is lett, mert hát ugye 90-ben 18 évesen. hogy nem léptél be? Nem, én nem, nem de szerintem semmivel nem, nem lett volna előrébb se az én életem, se az övé. Ebben hát hasonlítok a... egy én sem építem be párban, csak 2002-2010 között nem építettem egy között polgári igen, igen. Mi viszont építettünk, tehát ahogy mondtam, hogy nem a sebeinket nyalogattuk, hanem rájöttünk arra pont a -téren, hogy van egy komoly polgári nemzeti szavazó réteg, amelyeket egyszerűen meg kell szólítani, a és a szél, akkor apró között erről szólt? Hát szinte vagyok? kizárólag. Ez főfoglalkozásban? Mondhatom, hogy igen, igen. Tehát reggeltől estig. Ebből színészekkel, éltél? politikusokkal. Hát ebből nehéz lett volna, mert, mert ott még a benzinpénzünket sem mi, mi, fizették tehát, ki. Tehát akkor hogy. Miből éltél? Akkor. Öh, néhány önkormányzat ahol ez a 2006 igen tehát igen. néhány olyan önkormányzatnál ahol ahol Fideszes polgármesterek voltak ott mindenféle fél városkommunikációs már voltam is pont akkor igen, kezdődő, meg csak kom... éppen szocialista igen, polgármesterek. Hát, igenekbe már hát ugye Vidék, től Vidék, szinte kizárólag vidék, és, sőt kizárólag vidék, és hát ugye 2002. decemberétől a hírtévén már működött, tehát ott volt uh -huh. egy fizetésem. De az üzletemberséged, járta, az később nem volt. Akkor, akkor az még nem volt, és csak egy mondat, hogy, hogy, és hát tényleg több száz, de inkább több ezer kisgyűlés, nagygyűlés, polgári körök összejöttek, politikusokkal, művészekkel jártuk az országot, fő utca, meg nem tudom, milyen rendezvénysorozatok voltak akkor, és, és mentünk, és az apró munkát elvégezve egyben tartottuk a tábort, ha úgy tetszik. A formalizált kapcsolatok akkor létrejöttek el, függetlenül attól, hogy ezek igazán akkor tudtak szárba szökkenni. Ez egy jó kifejezés, hiszen attól, mert valaki nincs hatalmon, vagy hatalmon van, attól alapvetően egy kapcsolat nem változik, annak valamiféle egyéb jellege tud másféleképpen változni. Hát nézd, az, hogy Orbán Viktor mellett láttak engem, Folyamatosan, nem csak a kosú térel, hanem utána mindenféle kampány rendezvényeken, meg a, ha úgy tetszik, a kampánycsapat része voltam. Ez, ez nyilván elmélyítette a kapcsolatokat azokkal a politikusokkal, akár országos, későbbi országosan ismert, vagy akár miniszterrivaló, politikusokkal is, meg a, meg a vidéki képviselőkkel, országgyűlési képviselőkkel, polgármesterekkel. Tehát ez egyértelmű volt, hát én voltam az egyik arca ezeknek a rendezvényeknek mindig, és ránk úgy nézett akkor a polgári tábor, akik mentünk több színészt is, meg zenészt is mondhatnék ugyanebbe a kategóriába, hogy mi voltunk, akik kimértünk állni Orbán Viktor mellett. És ez nem felejtsük el, hogy abban az időszakban ez, ez nem volt sem kifizetődő ilyen értelemben, sokan el is hagyták akkor a Fideszt, Orbán Viktort is, tehát hogy mi, mi egy vesztes, kvázi vesztes ügy mellé álltunk oda, amikor a kossuth oda odaálltunk. Matematikai esélye volt még, hogy a második fordulóban talán megfordíthatjuk, de hát bajmi mi kevés esélye volt ennek. Ez a racionális rákai Filip, vagy az emocionális rákai Filip, miközben nyilvánvaló, hogy egy embert nem lehet így ketté osztani? Hát ez mindenképpen az emocionális. Hát ha racionális lett volna, hát János, János a 90-es évek egyik legjobban fizetett műsor. Félérte, ez hogy a... A, te, a te éned, tehát hogy, hogy a te lobogó éned. Ez a lobogó a, éned, ez most a, egyébként 2024-ben ez, em, 2024 egyet, ez, ez az... ugyanúgy tud lobogni? Hát pont ugyanúgy. Pont ugyanúgy. Amikor a filmről beszélek, vagy, vagy, vagy rengeteg előadást tartok szerte az országban, akkor, akkor az, egy, az egy emocionális dolog, az, az nem racionalitás. Ha az lenne, akkor már rég nem, tehát hogy mondjam, ezt nem lehet racionalitás alapján csinálni. Ennek az első résznek, amely rövidesen véget ér, de még van belőle valamennyi függet lát, hogy ez ugye nem egy magyar televíziós, vagy nem egy hírtelevíziós műsor, ahol ugye szabott a műsoridő, legyen az a része mert összesen négy fejezet van hogy Rákai Filip az üzletemben hogyan született meg Rákai Filip az üzletemben nagyjából 2002 élménye diktálta azt is hogy több lábon kell állni tehát, amit az előbb nem is fejeztem be talán azt a gondolatot, hogy, hogy én 2000, a 2000-es években, sőt, bocsánat, a 90-es évek végétől én, én nagyon, nagyon sok pénzt tudtam keresni a média világában. Én az egyik legfoglalkoztatottabb műsorvezető voltam. A 90-es évek közepén, második felében mondjuk 97-8-ban, én az akkori zene mondjuk 800 ezer forintos fizetése voltam. 98-at Ez, azért, azért nagyon, sok ez azért azért azért nagyon Azért nagyon érdekes, mert amikor annak idén én elszegődtem a Budapest rádióban, mert ugye el akartam vinni a magyar rádióból, mert Ugye én elmulasztottam, hogy elmentem volna az RTL klubban, nem mentem el, és ilyen maradék elvem lettem ott számon tartva. Ugye mert a krém, akiket számon tartottak, vagy akikről azt gondolták, hogy azok voltak, akik elhelyezkedtek a nagy kereskedelmi tévéknél, én válogattam, és a Kratsz mondta nekem, hogy ő nem azért tett nekem két állás ajánlatot, hogy én egy harmadikat válasszak, és aztán soha többet nem vette föl a telefont, és aztán később, mint az Echo Televízió vezérigazgatója. Mert én ugye mind én bennem velecem mániák, benne van a tisztázni a dolgokat, és akkor megkérdeztem a krecztől, hogy legalább visszahívhatott volna, tehát hogy valamiféle választ volna az én keresésemre, és akkor rám nézett a krec, és azt mondta, hogy fiala, az én szerződésemben az nem volt benne, hogy bárkit is kéne hívnom. <gül> és hát akkor majdnem meg tudtam volna pukkadni. De most már mosolyogszartalát. Jól beszélsz, hosszú időt eltelt. Tehát azért kell az, hogy az ember ne halljon meg, és maradjon valami épp esze, hogy aztán később másféleképpen tekintsem vissza ezekre az eseményekre, akkor majdnem megpukkattam. A Kalipszó Rádió, én úgy átmenetleg főnök is voltam a Magyar Rádióban, én végül is azt a feltételt szabtam a Budapest Rádiónak, nem kerestem 800 ezer forintot, de... 600 ezer forintot kerestem, ami akkor nem volt olyan nagyon kevés, hogy ezt adják meg, nem sokáig bírták, de megadták, 800 ezer forint, az még az több. nagyon sok, de ez váljá, nagyon sok és fér. közben az az alapfizetésem Sáncsiak volt, de, de közben napi, ha elmentem mondjuk egy hétvégén egy kereskedelmi rendezvényt vezetni, akkor napi 152 ezer forint volt a, a 90 És hagyja éveben. voltál, vagy tücsök? Ö, ha, inkább hangja. Tehát én már akkor a 90 es években vettem ingatlanokat, befektettük a feleségemmel együtt, neki is jól ment akkor a 90 es években, és neki is voltak megtakarításai. Tehát, tehát próbáltunk azért előre gondolkodni, de, de saját vállalkozás, tehát több lábon ilyen értelemben nem álltunk, különböző ingatlanokba fektettük akkor is a, a pénzünket. És az ingatlan az innen jött? Hát talán az ingatlanok iránti érdeklődés az, az, az lehet, hogy talán, talán igen, a 90-es évekből. És hát 2002-ben döbbentem én arra rá, hogy ez nem lehet, hogy ez a média világ, ez, ez hát mint a kutya vacsorája. Igen, hát ebben mindenféleképpen ja. különbözők. Én végül is a igen, jövedelmemnek a 98%-át ebből a körből. Tehát én ebben a körben maradtam. Jól léptél. Jól, mindenképpen. Mindenképpen. Először ugye tanácsadó cég volt, ami, ami persze egy kis üzlet volt, hát most emlékszel, hogy önkormányzatoknál én emlékszel, azt mennyi pénzt például, lehetet hogy, keresni. azt például, hogy, hát hogy en... volt bátorságod azt mondani, hogy te ezzel a múlttal, már amennyivel élménye rendelkeztél, tudsz tanácsot adni, az nem volt egy elbizakodottság? Lehet, hogy, hogy visszatekintve az volt, hát én akkor voltam mondjuk 30... Én azért néha néztem a Naiman egy ilyen egészen tágra szemekkel, ugye hát közvetlenül mellettem üzemeltek hihetetlen sikerrel, rengeteg pénzt kerestek, nem fogom kibeszélni se a Péter, Csagábor, Gábor, de hát azért a a viccből ez a bátor, nagyon bátor, ugye, amikor kiugrik a róka a sas után a templomablakból, tehát azért az bennem volt. Igen, de, de közben ugye én a, a kampánycsapat tagjaként azért a politikai kampányokban egészen gyorsan beleláttam, beletanultam, stb. stb. stb. meg hát a saját bőrömön éreztem, hogy egy-egy mondatnak, vagy egy egy kampányrendezvénynek vagy üzenetnek milyen, milyen ereje, vagy hatása van. Egyébként nagyon érdekes, amit mondasz, mert 2002. április 13-án a feleségem a dukolunk haza a és az egyik kereszt utcában megáll egy autó, és átenged bennünket, és lehúzza az ablakot, és Brown Robert volt az, Na. aki talán ismersz, Persze. ugye akkor ő a, talán az msp nek volt a kommunikációs főtanácsadója, és kampányfőnöke is, és lehúzta az ablakot, Rám nézett, mi ismertük akkor egymást, mert a zene volt egyszer egy ilyen válságkommunikációs helyzet, amiben a múltik őt kérték é. fel, hogy, hogy azt kezelje, és akkor dolgoztunk együtt, és egyébként láttam, hogy ez a fajta tanácsadás nagyjából miből áll, és hogy, hogy, hogy milyen, milyen jó pozícióba lehet az által keresni, az emberek vannak képkézlább kommunikációs ötletei, és a Robi rám nézett, és azt mondta, hogy végnéztem ezt az egészet a tévében, azt kell mondjam, hogy ez profi munka volt le a kalapa, az a két millió az kicsit erős volt, de, de egyébként kalapot emelek, mert volt, és úsz a ablakot és tovább men. Nem mondom, hogy ő adta a lökést, hogy nekem tanácsadó céget kell alapítani, mert ez talán túlzás lenne, de, de akkor már ott motoszkált a fejemben, hogy, hogy a kommunikáció valami. Ugye van, neked van, minket. most is van tanácsadó cég még? Nem, nagyon, hát most már most nagyképpen egy ilyen holding szerűség, amiben van ingatlan fejlesztő cég, van egy kis lábunk, ami, ami tanácsadás, de, de az már, már inkább kikopóféadában van. Um. De állami szerződések nincsenek, ezt Tudom, ezt mindig, ez mind, ez mindig De ez állapik. így van, tehát, hogy ez lehetnének egyébként, nincs olyan törvény, hogy ne lehetnének, de, de nincs. Hány embert alkalmaz ez a holding. Főleg vállalkozókkal dolgozunk. Tehát maga, maga a cég az, az most ebben a pillanatban talán engem és a, a, a még egy embert alkalmaz bejelentett munkatársként, és hát úgy összességében szerintem nagyjából két-három helyenként négy tucatnyi alvállalkozóval emberrel dolgozunk. Hogy a Covid óta kiderült az, hogy nincs életem egy nagy irodába összeterelni embereket, hanem, hanem megbízol embereket, akik homofizmon dolgoznak. Rengeteget írtak a te üzleti hálódról, de miután én ebbe minimálisan tudok belelátni, nem vagyok ilyen téren, cégjegyzékeket, bújó valaki, ha nem beszed rossz néven, én ezt... Ezt a részét ezt át engedem valaki másnak. De egyébként nincs is nagyon benne látni való, mert minden cégben én vagyok a tulajdonos, tehát nincsenek ilyen nagy titkok, tehát amikor egyik. Jó, de akkor projekciege... a henkok megvásároltak. Jaj, jaj, na jó szóval. Tehát ez a Maradjunk annyiban, hogy a baloldali újságírás legenda gyártásának egy, egyik egyik hülyesége. Tehát ugye ott annak az érzékeltetése ment, hogy én nyilván valami belső információ alapján, tehát egy, megvettünk egy olyan ipari területet, előtt a Csányi Sándor fél otp e volt. 10 évig vagy 15. Árulták, mi megvettük, fejlesztettük, majd továbbadtuk az egyik részét, a, a szomszéd egyik legnagyobb gyárnak, de hogy mondjam, ott volt a lehetőség bárkinek, tehát a Hankook is megvette volna tíz évvel korábban, a Csányék is eladották volna másnak, tehát hogy ezek, tehát mindig, mindig próbálnak ott is rémeket látni, nagyítóval megkeresni, ahol egyébként nincsenek. Valójában eljutottunk arra a pontra, amely a te meghívásod mögött áll, ott van a film is, de ez elé tolakodott. És ez az első résznek a záró fejezete. Ez a Rákai Filip utasítást adott, hogy azonnal állítsák le a Navracs és Tibor elleni alpári támadásokat című sorozat, amit ugye én közelről szemléltem. De a Tiboron keresztül, vagy... A promenát 24-en kívül volt-e neked bármilyen más sajtó, vagy van-e más sajtó tulajdonod? Hát ez a Rádió 7 nevezetű hódmezővásárhelyi rádió. Igazából nek a Délalföldi médiacentrum nevezető nevezetű cégnek a Rádió 7 a, a fő, ha úgy tetszik, média az hajója, mert az egy két-két és fél megyét beszórni képes kereskedelmi rádió. Én azt vettem meg 2010. ben 7-8 környékén, és ehhez a céghez került később a, a promenát 24. Jó üzletnek tűnt? Nem, bajtársiaságból vettem meg. Azért vettem meg, mert egyrészt Jánossal, Lázár Jánossal 2002 3 óta mondhatni, ö, szinte a a nagyűlés nagy utántól nem, nem sokkal később egy családi barátság Kötött össze bennünket, és hát elég jól ismertem a helyi viszonyokat, már a vásárhelyi helyi viszonyokat akkor is, amikor ő polgármester volt, akkor De is amikor hát a másik. Abban állt, hogy, hogy akkor már ugye a, a már féle uh, politikai csoportosulás, meg a mögött álló körök uh, szerettek volna a helyi médiát. Uh, szerezni, és volt egy, egy nagyon jól működő rádió, ami eladósorba került. Magyarul, hogy ez ne az övé legyen? Én, pontosan. és, és én az számít, hogy nem számít? Nem, ez számít. számított. Nem számított. Azt számított, hogy, hogy láttam, hogy mi történt, hogy Lázár János. De neked az egy, egy egészen normális és korrekt alkú a az eladóval, és én nem kérdeztem De már már akkor ott állt a sorban? Hát a... a én úgy tudtam, nem volt erre semmiféle nyilván írásos papírom, hogy a, a mögött álló üzleti körök tettek uh -huh. egy, egy ajánlatot, és aztán végül az eladó a mi ajánlatunkat fogadta el. Anélkül, hogy ennek negatív kicsengése lenne, ez gyakorlatilag akkor egy proforma, egy elköteleződésből adódó tulajdon volt, amivel ez gondolom, hogy különösebben sokat nem foglalkoztál, hanem van. önjáró volt. Hát így van, az elején, az elején annyit alapján, foglalkoztam ne, vele. Mi alapján nevezted ki a vezetőköt? Vagy mi alapján lettek vezető? Ugye többen voltunk tulajdonosok eleve. És nekem pont a, a János barátsága révén egy elég kiterjedt vásárhelyi baráti társág, vagy ismeretségi kör alakult ki. És hát nyilvánvaló, hogy, hogy az ott a jobb oldalhoz közel álló értelmiségiek, újságírók, egykori sajtósok, stb. stb. mégis eladtad, akkor, őket akkor éppen hány tulajdonos volt még rajtad kívül? Most? Igen? Most már csak egy. Most már? Tehát összesen kettő. kettő. Így van, így Kajtott van. Kettő. És hát nyilván, és a másik vette meg. Így van, hát elővásárlási joga is volt. Én egyébként egy-két éve már mondogatom, hogy szeretném a saját portfóliómat tisztítani, és most azon túl, hogy én évente kaptam egyszer egy beszámolót a rádióról, hát a napi működésbe képzel, tehát, hogy mennyi időm, meg energiám. Én volt ezt vele, értem, ezzel együtt, mikor jutott a fületbe ennek a története? Hogy ott valami van? Konkrétan akkor, amikor ez az egész botrány kirobbant, kinyitottam a laptopomat, néztem a napi sajtószámlét, és akkor szóval valamelyik kollega küldte, szokták küldeni azokat a cikkeket, amelyekben érintett vagyok, és akkor te néztem, tán a n hogy rákai médiájában fizethet hirdetésekben ezek Navracsis Tibor, és ő kikerekedett a szemem. Tehát én így tudtam meg, és akkor elkezdtem megtenni a megfelelő lépéseket. Én akkor nem is emlékszem, hogy a te neved szerepelt, arra emlékszem, hogy a promenát szerepelt, de a is szerepelt akkor? Hogy nem? Nem tudom, hogy az első cikkekben hozzám az jutott el, amikor már az volt a címlapon hogy Rákai Üti Navracsicsot, ami azért vállalhatatlan számomra, mert a Tiborral is egy húsz éves kapcsolat, nagyon jó kapcsolat köt össze, és, és az én, hogy gondolkodásomban, gondolkodásomba vagy politikai krédomba, úgy tetszik, nem fér az bele, hogy egy Orbán Viktor által kinevezett minisztert bármilyen ok miatt is az én nevemmel eladva rúdossunk vagy bántsunk. Vélt vagy valósokok miatt. Mit tettél? azt tettem, hogy először is megkérdeztem a tulajdonos társamat, hogy hogy hívják a főszerkesztőt. Tehát körülbelül ennyire voltam képben. Azt a tulajdonos társadat, aki egyébként átvette ezt Így van. a lapot és aki egyébként ettől olyan mértékben, mint te, nem határolódott el. Így van, és ő megmondta a hölgy nevét, elküldte a telefonszámát, fölhívtam kvázi ismeretlen, most tudom, hogy ez viccesen hangzik, de ezzel együtt így történt, és tájékozódtam, hogy mi történik, és hogy igaz-e, amit olvasok a, a médiában. És ő mondta, hogy igaz, és én mondtam neki, hogy akkor bár tulajdonosként nyilván az ember nem szól bele egy médiumnak a napi ügyeibe, de akkor most eljött az a pillanat, hogy nyomatikusan arra kérem, hogy ezt, ezt állítsák le, és hogy szóljon azoknak a kollégáknak, akik ezt fűtik, hogy ezt én kérem, hogy fejezzék be. És akkor erre a hölgy, kicsit zavarban mert az egész helyzettől, mondta, hogy jó, és akkor letettük a telefont, én kiadtam egy közleményt, közben a Tiborral megpróbáltam fölvenni a kapcsolatot. Sikerült? Elsőre nem. Hívtam, hívtam, nem vette fel a telefont, aztán küldött egy, egy SMS-t, ami nem volt annyira, nem, nem volt annyira jó leső, és, és aztán kiadtam azt a közleményt, amit kiadtam, és akkor estére, este visszajúott a Tibor. És én annyit mondtam neki, hogy, hogy én értem, hogy a körülmények miatt ő bármit feltételezhetett volna, de elmeséltem neki, hogy nekem ebben nem volt. A második részben részletesen lesz még arról szól, hogy akár a vezércikben, akár a Megafonban, vagy a saját Facebook oldalodon hogyan alkotsz véleményt a világról és bennem Magyarországról, azzal kapcsolatban nem nyilvánultam meg ismereteim szerint, ami ott akkor a két politikus közötti konfliktust illettem. A Facebook oldalon? Sehol. Sehol. Sehol. Nem. Én kiadtam egy közleményt, és részem... De a, megismerkedtél a konfliktusokával? Hát részben igen. A Tibor elmesélte azt, hogy ha jól értelmezem én ezt a helyzetet, akkor az volt a konfliktus oka, hogy született egy fotó. Márkizai Péter és... Navrasis Több minden stokott. volt Úgy ugye arról volt alapvetően szó, hogy ő ne tartson így kapcsolatot Márkizai Péterrel, akitől egyébként távolságot tart, vagy tartott Lázár János, de ebben következetlenségeket vélt felfedezni. Navras és arról nem beszélve, hogy a saját területével összeegyeztethetetlennek tartotta, tehát ez egy meglehetősen, hát az ügy lényegét tekintve ezért egy... egy 3-4 mm vastag tartalom volt, már mint hogyha papírban tartjuk, amit ő megpróbált tisztázni Lázár Jánossal, de ő kitért előle. Én lezártam részemről Én ezt értem, hogy lezártad, de egy ugye lesz még ilyenről szó a filmet kapcsán is, hogy anélkül megmondanád, de megmondhatod, de ha nem mondod meg, akkor is egyébként van véleményed arról, hogy abban a konfliktusban ott, amire te egyébként, mint tulajdonos, úgy reagáltál, ahogy kinek volt igaza? Mit kezdesz egyáltalán? És nem fogunk Magyar Péterhez eljutni, mert ez nem a beszélgetésünk témája. Mit, mit jutunk, mondani. de nem akarok. Mit szólsz ahhoz, azokhoz a konfliktusokhoz, amelyek egyebek között az általad annyira szeretett pártot, talán annak monolitikus, talán annak buborékban lévő politikusai, vagy ki tudja, mi miatt az elmúlt időben egyre jobban jellemzi. Én nem szeretem a, ezeket a konfliktusokat. De ott még vannak. Persze, vannak, persze. Csak szerintem ezek, ezek nem használnak az ügynek, és nem, nem azt akarok akar mondani, hogy a ez egy De neked erről a konfliktusról például volt véleményed, ami Lázár János és Navracsics között kialakult? Persze, van is. A, de, de ez hosszabb, tehát ez, ha most már nincs hajran. időnk, akkor de, a következő részben nézd, azért indítok távolabbról, hogy, hogy értsd, hogy miért árnyalt ebben a, az én véleményem. Én láttam azt a hódmezővásárhelyet, amit Lázár János épített, és amit Almási István vezetett, és láttam azt a hódmezővásárhelyet, még ha most már távolabbról is, amit, amit Márkizai Péter Művel. És azok az ott élő barátaim, a jobboldali barátaim, akik megélték mind a két korszakot, és megélik azt, hogy hogy bánnak velük a közvetet vagy a közvetlen hozzátartozóival márgizai emberei, vagy a márgizai féle városvezetés, Tökéletesen érteni vélem, hogy van bennük egy olyan indulat, amit mi minden Budapest 8. kerületi stúdiójából nem fogunk megérteni. Tehát értem, hogy túlfűtött hangulat van. És értem, hogy olyankor, olyankor az is lehet egy rossz gesztus, hogy egy miniszter kezet fog az ügy gyűlölt városvezetőjükkel. Ez az, ez az érem egyik oldala. Ezzel együtt nem tartom azt helyesnek, hogy így túllagálnak valamit, mert ennyire erővel Lázár János is tartott közös sajtótájékoztatót Márkizai Péterrel, és amennyire jól tudom, ezt és tibott tudom, amit mondok, ő egy, egy konferencián, ahol számtalan polgármester ott volt, adott elő, és a végén oda ment hozzá a Márkiza, és lekezeltek, mi más tudott volna csinálni. Tehát, hogy mondjam, a motivációt értem, de, de számomra az vállalhatatlan, hogy, hogy egy egy kiváló emberbe, akit Navracsis Tibornak azt tartottam, egy nagyszerű miniszterbe, csak azért belerúgjunk, mert kezelni. Én Nem csupán az verte ki a biztosítékot, hogy erről írt a promenát, hanem azt, hogy milyen mennyiségű pénzt költöttek Facebook hirdetésre. Igen, szerintem ez túl hotraagálva. Hogy, Tehát ez, ez szerintem, szerintem túltolták ott a, a biciklit ebben a kérdésben, de még egyszer mondom, nem én élek ott, nem az én érzékenysége. Volt ugye hallottam való egy kommunikációs együttműködés, hogy csak azt nézzük, azt szerintem nagyjából 15 év, Emlékszem. 17 vagy 18 év, nem, 18, 18 biztos is hogy van, hiszen 2006-ban már megvolt, nem hallottam még ezen a hangon. Közötte Rákai nyomatékosan utasította a cég ügyvezetőjét, de hát ezt most elmagyaráztad, mert ugye nyilvánvaló hogy a sajtószabadsággal a nyomatékosan utasította, nehezen fér össze. Hát János, de ebben lehet jót lépni, tehát ha nem szólok, akkor az a baj, ha szólok, az a baj. Tehát itt, itt megmondom, hogy mi, a, mi a probléma. Igen. Az a probléma, hogy van, van itt két miniszter a képben, ugye, akiknek a neve fölmerül, és fölmerül a nevem, harmadik szereplőként egy olyan ügyben, amihez én nem szeretném, hogy ilyen vonatkozásban közöm legyen. Mert lehetnek vélt nem vagy valós legyen, meg, de mi közön van nekem egyébként. Tehát... Nagyra tartott Orbán Viktor mondta egyszer talán az én személyes elejétemben is ugye azt a példát, hogy nem jó két szintányért között levegőnek <gül> Na hát körülbelül ez én egyet tudtam, hogy odébálok állok ebben <gül> bejelentette, hogy lemondta a Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság zértében betöltött felügyelőbizottsági tagságát, Azért annak a jövő földje alapítványnak a tulajdon, amelyben Lázár János a kuratóri mellnöke. Erre mi volt szükség? Maradjunk annyiban diplomatikusan, hogy a portfólió tisztítás érdekében. Olvastad, hogy a szerkesztőség egyébként ezt követően milyen közleményt adott ki? Mm, ne, valami, valamelyik média szemlében egy fél De nem látna. volt annyira fontos, hogy megjegyeztem. Készünk a vélemény szabadságában, kitartunk álláspontunk mellett, fenntartjuk az elmúlt hetekben a Navracis Tibor és márkizai Péter kapcsolatával írt cikkeikben fogaltakat. Azt szeretném megkérdezni tőled, hogy abban a szférában, amiben te élsz, lehet-e egyszerre Lázár Jánossal és Navracis Tiborral jóval lenni, amit én úgy tudok lefordítani? Nekem 20 évig sikerült. És most? Hát most ez már egy múlt idő. Ja, remélem, hogy... Hogy mondjam, én, én nem érzem magam hibásnak ebben a, ebben a helyzetben. Tehát rám azt gondolom nem lehet ebben, a, ebben az ügyben haragudni, és mondom, én Navaracsis Tiborral tisztáztam is ezt a dolgot, hogy én remélem. Neked ebben a szfélelben vannak barátságaid? Persze, hát persze. Lázár János, ez a kategória volt sajnálom a múlt idő, de ez a helyzet. politikusos leszel? Nem, nem szeretnék.